چا تو بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك ايات الكتاب المبين لعل كباغ النفسك الله يكون مؤمنين سوره شعراء سوره فرقان قصيده او نزول کې پس د سورۃ واقعان ده کلا جمعکې سورۃ فرقان کې دلیلونه دواړه قسمو بیان شو پرد شرک فل برکات په دې سورث کې د وواړو انبیا واقعیات ذکر کړي او سراحتن نهفی ش په لپاکات به با کوي په بعضو الفاظو سره دیم دا چغې کې اقلی هم ک سرت سره او د کې محض نقلی دلیلو نه صرف درمه دا او چغې کې قایت ذکر کړل او د صورتت کې اقبت به په دنیا کې اواخت کې چې کو خلکو مساله سوره فرقان امن له دا غيان جامس شو شي چا نمن له اوس لورم دا اخر کې ویلو فساو په ايكونو لظاما عذاب لازم شي په خلکو همدې ده کې دا وی نو وزاحت کوي تکهونو په حالات سره دا غي تفصيل کوي او پینځم دا چېږي کې شوبهاتو پر اسالحت ندي صورت کې الله تڅلزي کړی پیغمبر لا په دې واقعاتو د امبیا او سره اشبغم التهلاقات <التحدث> ذکر کړو چې د مر نام تدمیر هلاک میکلو دا ری تدمیر مختلف قسمونه بیانې په دی کې سو په یواز اپ سرا سو په بل اپ سرا اوم داو چې ريکي دا دا توکل ذکر کړو د پیغمبر ز پاره توکل علی الذی لا يموت اذیک او ته وی چله علک باخه ونفسکا لان ما لا کوا داوی سوره فرقان کی ویلی ول اصلکم علی اجران اذیک او وزل او وی چله اسلکم علی الفرقان ویلی او بالتووی که ولن وینا ول تنزیل رب العالمین د سورۃ دعوۃ تسلیذ فرض پیغمبر وقایع د انبیا او سرا او کمه د اوج سورۃ فرقان کې ذکر شوہ براکات او د دلائل ټول پاغي ذکر کړي دوی جنتا ایت با وزله ذکر کئ چې وین ربک الاول عزیز الرحیم اشاره کئ چې عزیز معنا قوم نه هلاک او رحیم معنا خپل انبیای اخلاص کړل ادوال برکتونه دي ک قوم نه شو دا ځان له برکت او ک انبیایو له نجات حاصل شو دا ځان له دا ټول برکات کښمارل شي کانو چې مومنان درعذاب نه دشمنان نه مصیبت نه بچ شي او د الله نعمت حاصل شي غزيړو جن د الفاظبا بیا بیا مکرر کوي او سورۃ ممتاز د هم پدی تسلل پیغمبر په واقعیت د پیغمبرانو سره او پا خلاک دا قوم نصرا او داو سے اخر کی خاص تسلیح او ترغیب قرآن تا چوان زیر عشیرت قربین <تصفح> بسم اللہ الرحمن الرحیم تواسین میم الله پویگی پو معناز دین تلک آیاتو الكتاب المبین تراطلون کی پدې صورت کې آیاتونه داوي کتاب دی چې وضاحت کوونکې او دی او دعوا لعلک باخئ النفسک شاید ته هلاک خپل زاندار الله یکونو مؤمنین زکه چې دی ایمان راوړي نو ځان دمر په مشقات کې او په تکلیف کې ورځې چې ځان و لعله بدلتا ترجی د پارنی بلکه استفهام ده پاره بئی اِنَّ شَانُ نَزِّلَ عَلَيْهِ مِّنَ السَّمَائِ آیَةً اللہوی کچری دمون خوخشی منتقار آسان ده نازل بکو پدیبان ده دا داسماننا یو قهر یو عذاب و فضولت آناقهم لآخاذ بغین او زولت کیا غمانا در وزیرانا خلق به او بگرزی سرطونا ددي در پار داغ عذاب و عاجزی کی زلیل والله از زبردستی نکو ما اختیار مور کردی ومایاتی من ذکر من الرحمان محدث ندراغل خلقتا بیان او نصیت در احمان ده طرف نانوه او تازه الا کانو عنو مورزین مگر دی داغ نمخلون کی دی فقط کذبو تردی چه دا قرآن اون دروغ جن کو وسیعتی امره بشی دی تا انباو ما کانو بیهی استاز اون حاقبت او انجام داغی چه دیور پورتوکی کئی د تقزیب انجام که تقزیب د قرآن ده که ده پیغمبر ده ده انجام د ده آخبت فعذاب ده اکا مخ که قومنو بانده چراغلی دی اولم یرو الالعرض دی نگور زمکتا کم انبت نافیا چې را ډیر زرنونکلی منگ پدی کې من کل لزو جن کریم هر قسم جوڑه تازه تازه نو قیامت بمانی که نه دلیل زکرکوب اسبات د قیامتو زسمه کنا څنګه دی که اوس ارس راوزی دغه زب قیامت کتنا خلق راوزی ان نبی ذلک الاایا بشکه په دې دلیل کې ډېر لوي عبرت ته اما کان اکثر مؤمنین او نو اکثر خلق په دنیا چته په دې باندې پریشانې چې الله یې کو نو مؤمنین تي مؤمنان کېږي نه الله یو ماکان اکثر هم مؤمنین مخکې هم چې مؤمنان ندي ډیر شي وي دا څه لګبو وین ربک لوال عزیز الرحیم او بشکر استفازات ته چې زور اوردې هلاکول دشمنان څومره هلاک کړی دی, دی او محربان دی، رحم والدی، پخبل بندیان و انبیاء اغیه بچگری دی دا اختیار الله سے رشتا ہے اول واقع دا موسیٰ علیہ السلام تسلید پارا ویدنا دا ربکا موسیٰ اویات کچے اواز کردے و ربستا موسیٰ علیہ السلام تا کوئی طور کی انیت القوم الظالمین چراشت ذی قوم ظالمانو ته قوم فرعون چې قوم د فرعون دې الا یتقون دی ولنه ری د الله نه قال رب انی اخاف ان یکذبن و موسی علی السلام اذن رب ان یریکم ذی خبر ان چې ما بدروغ جن کی نافیس رب ما کې نور اثر پیدا شي اګه دار چې ما له بغسر راضي ويذيق نو تنګګي باقي نه زمان ولا ينتلق اللسان نبه چليګي جبه زمان فارسل الاله هارون نو ته جبریل الیگا په هارون له سلام پسی چاغتم نوبوت ورکې نو کلی چې ما باندې بوځه راځینو هغه به ازما ده خبره وضاحت کوي زګا هغه په جواب کې ډېر صفحات دي چې هغه سره ورګری شي دا د بندیان او شان بنديان دی کنه سنجي عام خلق په دروغ او باندې بدګړنی هغه په ډېر بدګړنل وسنجي عام خلق له غو څورځي ناغي له غو څورتله تمره چې بیا اړین نشي کولای تمره ام بیا غو سکیږي تلذین فوجوان د کاکران پسین ولهم علی ذنب او ذی فرعونیان فخیال کې ما گناہ کړی زی وی چې ګناہ کړی ما ګنا نه کړی پاخه په یقتلون یریګم چې ما بقتل کی داغي په بدل کی روح المعنوی و ذمبان په حساب زعمهم گناه او توي گناهونو دا داغي په خیال کې کنا وَلَهُمْ يَوْلَى ذَا بِدَلِيلٍ لِوَي يُنْبِئُ عَنْهُ قَوْلُهُ وَلَهُمْ چِ دِے پَ خْیَال کِ زِ گُنَانگارِ مَدَاعَتُ التَّرَف نَنَا گُنَانُو پاوَ بَاں یَارِگُمْ چِ مَ ان معکم مستمعون بشک موږ تاسو سره یو داسي جستاسو اورو چې جس خبرې کوي سوای نه الله وی زه ورما مدد پر سره شاملې فاتیا فرعون راشه دواړه فرعون تا په وویل اوه ان رسول رب العالمین چې مونږه د رب د مخلوقات رسول جنس دغړو لورځي اوزيد پر راغلی او ان ارسل وانا بني اسرائيل چې فريد مونږ سره خپل قوم بني اسرائيل ظلم په مکو قال و فرعون الم نربک فينا ولیدا ولته مونږ نه پالله خپل کور کې معشوم ولبست فينا من عمرك سنینا او تا کړی زمونږ په پکور کې د خپل عمرنا ډیر کلونه په فال ته پله او کړی دته یو کارته هغهه چې کړی دیته منل کافرین او ته ډیر نا شکرې که تا خو دما د هرې خبرې نا شکرري دا امام راضیوی و انت مممن عادتو کوفران النعم تخوا غسلی چې د هر نعمت ناشکری نا شکرې که زموږ دې خبره لحاظ دونه ساته من الکافرین ناشکری قال و موسی علیہ السلام فعلت اعزن او غکار چې تا ته ډیر غټ ښکاری ناماز کړې دې انکار نکومه هغه وخت کې اذن وانا من الظالمين عوذ ختای شي ومه ختای سره یو کار شي پوي سو امام راغب وای ف ان ذلک من هو سهون داوی داغنه په ختای باندې شي وکړه تاسو امام راظیم وای من الذوالين سمانا کوم赖ته نه درم راته والمراد بذلك الا زاهلين چې صالح خبر نه زحول غفلت او صحو طويل شي مم معرفتی ماي اولي له من القتلي ماذا سوچ نو کړي چې زګزار وکم نو دینه وقتل جوړيږي کنی ما به گزار نو کړي کنه د خیال مې اونکو هو نشوما من الظلالين خطائم اوكرا نوم بوشيوه دغس يقالو الظلال بكل عدول عن المنهجي الظلال ارغا عمل كارتوى جدا طريقين خلافشي عمداً كان او صحواً قصداً أو یا سیرن کاناو کسیرن کليګيو او هغه ته ولاله تويخه کوم رايته ندم راځم داوسي بیاوي امام راغب چه صحه اني استعمل لفظ الظلال ممن يكون منه خطا ما ملي خطايوشن الظلال او طويل شي ولذلك نصيب الظلال الى الانبياء وایلل کفار ذکا ولالت کله نسبت انبیاء ته هم کیه کله کافر ته هم کیه وین کان ابن افضل علینی باون اگر کځالو ک ډیر د زومکه د اسمان پر راغده فا انبیاء ته جن کی کی نسبت کیږي نو خطאי نسيان راته مرادی دي کی هغه ته نسبت کوم راي نشي پهفررته من کوم زلاړم ستاسوونه لښفته کوم کله چریض ستاسوونه اوهلي رببي حکومن نو باخمه طرف زما پې غمبرې نکووت په جاېمل المرسين هويګ ز لم ز د پ غمبرانونه ففررته یاد تخطی دیلې زالجمن نه دا مونږ ته وی چې لاس ورنکه یې او فرار صورتان دی هغه څوک ورپسی نو او پخپل لارو خو بشکل دی فرار او نزدې کوي ورنه قصص کدا سينوي ښا هلذ ذهبا خرج رازق فخرج منا خائفین یترقبوا دا صورتان دی وتل کنے او دا یو نعمت او احسان دی تمون و علیا چته په ما باندې زبادي پنواله دی اخره استورتا او ما ته پاللې په کور کې ته ما ټیک دمانم کداستا احسان دی په ما باندې حبز باده مکنا او فرعون سو مسلمان پنور کنا تا بلی کین احسان زماي احسان په مقابله کې هیڅ ځای نه دي زماي احساندار چې زما قوم بني اسرائيل ټول استابات شي چلي کنا باقي باندې استابات شي ولړدا ودلې کې احسان له زما پتا باندې ټپ ما تا یو ځ په اړلې ما ها ازما ټول بني اسرائيل قوم ستا خدمت کې ولړ دي د یو نه احمد چې د دې زبادي په ما باندې خدا زکا ان عبدت بنی اسرائیل چې تا غلامان کړی دي دما قوم بنی اسرائیل او د غریبو چې دللول په نيځو ما سره کارو چې ساکور تراتلم ما کور نو او تا ظلم کو او چاري تیرې کړې وي بچي دي نو پدری کې زه ستاسو کوړ ته راالم دا زما کار دی که ستاسو ستا سي حسان دم ما باندې خو بیا ام امام راضي وې دي دې کې چې اعلم ان في الايه دلاله تن على ان كفر الكافر لا يقتل نعمهه الا من يحسن اليه چې کافر زره نعمت کړی نهمت بوت هو دا کفر دا وج نه هغه نعمت دا نه باطلی هغه احسان به منی کنه اول یفلمنته رزق ویچ تل ک نعمتون تو ها قال فرعون و ما رب العالمین وی فرعون چ څوک دی رب العالمین چې تی ما توای قال وی موسی علی السلام رب السماوات و اغا ذات چربد اسمانونو او د زمکو دین تعالمین نپی جنې عالم د اسمانونو زمکو ته وې کنا ومابې نو ما سچې بومن دې دالو کړي ان کون ته موقینين یقین کوون کیې قال لمن حوله وي فرعون اغا چا پیر ناس ته خلقتا چه د دربار کې کم ناس ته الا اغیوه تر اپاسی خواب پیتاو دده دا خبری ناو رئی دیگر سے ناسی ہے اغیرہ پاسی و ارپاسی تا سو ناو رئی دا موسیٰ علیہ السلام دا خبری جدے سوئی قال اوی موسیٰ علیہ السلام ربکم وربعبائیکم الاولین رب العالمین دا تخیم کنا وکی دا تقریر کې را دانگی اګه جرب تاسو زه رب د مشرانو ستاسو لومبنه اړوم به مشرانو چې ته یې پیدا ته م الله پیدا کړی هغه هم نو فرعون چې څه بر کوي قالا وی وی ن رسولکم الذی یرسلای لیکم لمجنون بیشکه تاسو دا پیغمبر ګوره رسولکم اګه لدل علی ګلې چې اذهبا الی فرعون ا دیوینه دا ستا سو پیغمبر زمانه دي ستاسو سو دا پیغمبر چي دي چې را لګل شو دي تاسو تا داخلي و نه دي ګمایونو ګورغه بیان ته نپري دي قالا بیاوي موسی عليه السلام رب المشرقي والمغربي وما بينهما اغه زاد چې رب د مشرق او د مغرب واسجي په میاند دي داړو کړي ان كنتم تاقلون کچره تاسو کویږي عقل درکي مطلب داو چې عقل سره د معرفت کی کنه ته عقل سره په لربن شي پیژندې قران خو یې په عقل به پیژنه کړ قالا وی فرعون لئن اتخذت الا غیری بل بغیر زمانه بل چاته خدای وی اتخذت زمانه عقیدت ساتل کتاب بل چاته عقیده بغیر زمانه لا جاان نهکه من المزجوونين مزبګر زوم تا لره داغې جاننا چې ټولو م پهې پر س جنا ل جو نه نووي من المون او چې ټولومر پهې پر مري تهانته کا او مصال اسلام او لاوج تو ک ش مين او ک چری دلیل را نو بیا. اگر کر اغلی امتا تپیوخ کاره معجزی خالفات بی او فرعون چویخه ی کنه من احکاری کول قیت ذریشت نو خلقنا فلقصاو نبی قرزلمص فلا فیزا ای سبان مبین نساپا اجدها اختارا ونزا او اوی است لاخ فل فیضا یہ بیوا وللناظرین نہ سپا تک سپینود پار کو خلک پاج دها باندي ویری دو ادیپل فلق شو خلق بیا کتا کاتو کتن شو تو یہ احمد قال للملائحه له فرعون صاهر دی ویخه خو ویغه چا پیرا دلیتا چې به شکدا موسی عليه السلام صاهر دی او په ساره صاهرانو کې ماهر دی علیم صاهر تبه عالم وی کنا را ارادله ری چې تاسو باسی د مصر ستا سنه فزور د خپل جادو سره همزه مشوره کوي په حق دا هم تلوي مسله په غشو وازور از انت مسئله جوړي بدبخته که لکه خبره ومننه یس نشتا او یصورت انکار کین زور وا ته خبره گرانی زانته گرانی قالو ویری خلک و گی کوم سو کلمن نو کنا ارجه واه هو مهلت ور کذل را اورور دذل را تاریخ و سره مقرر ک و ابعس فالمداین حاشرین اولیګه په دې خارونو کې استادې یا تو کبه کل صحارن علیم چیراشی تاتا په هر هغه جادوګر سره چې جا هغه صحاری د زده پاسي اړیر ما یې رہی په جو میاه سحار تو ساحران لمی قات م معلوم وخت هغه ورځې معلومه 탄 وخت را لفه فتشوی نوتنا دمیقاتی و معلوم وقیل لیلناس اعلان اکلیش خلق کی اویلی شود خلق تا هل انتم مجتمعون تا صبح ننم نراجمہ کی گئے زور خبر استفحام امر دی حقیقت کے چه اجتمعوه تول راجمہ شاید لعلنا نتبع السحرطان یاقیننمو باده ساهرانو مرګرته یاکو انکانو ملغالبین کچری غالب شو په دې مقابله فلما جاء السحرۃ قال چراغ حاضر شو ساهران قالو لفرعون دنیا پرست دغکارې چیکله یو مقوینی کنا نو په د پیسو خبره وکې وی وی فرعون ته لنا لنا آیا ذا موند پارا بخام خاصا عوضا انعامی ان کنا نحن الغالبین کچری منظورا ورشون قال نعام اوی فرعون تی آوولی بانی انعام نا و اینکم اذل من المقربین یقنا تاسوبا ذا ماصرہ و یو تالیب خروم او انعام ستوئی تم را لوی لالچی ولا ورک قال لهم موسى القوم انتم الملكون وی دي ته موسی علیہ السلام چې وغرځوې هغه سحر او جادو چې تاسو وغرځون کیے ولی دغه دیو جناتوی امام رازی وی چې بل طریقا نو د حق ذکاره کې دو هم دغه طریقه او چې دی مخک همسا افزاګانه او رسې وغرځولې او موسیٰ علیہ السلام امسا پر اخلاس اشوا او چرکل دا دا حق دے زہار دا پارا ذریعوہ دا گناہ نشو مطلب دا اولی خلک خلق قدیش کال کئی کنا چې موسیٰ علیہ السلام اگی تصوی چی سحر ہوکے نو سحر خو کفر دے نو امر په کفر باندے ہوکا چی القو نوائے دا کفر نو دا عام قانون جوړ شفاه هغه وی لمما تعین الذالک طریقا کله چدايه او طریقه جوړه شو اله کشف الشبهه ته دخل قضا شبهه خواسه نه لري کیږي بيد دینه نو سواره جایزان تغور ذو الجیس شو کنه ف داغه مقصد داری پس هر کنو داغه مقصد په خپل معجزه کې وو اغه غیبل طریقه نو, نو انوخه دا یو قانون جوړ شو چې کومه طریقا او ذریعه چې د خکار د پاره وي نو هغه ته تبد احکاری فابخای زګا د خکار د پاره ذریعه ده کنه ف دا د دې ډیر مثالونه دي قتل خو ګناده او چې کافر زور په دفقېږي نجایز شنو کافر زور په دفقېږي کنه داغه خپل مال اسی چې علاوه ورکول دا غوناه خپل مال ولي دان چې التہ د مسکین د یتیم د فقیر جد پی پوره کیږي نو ثواب شي دا وجه لري شي نو ثواب خپل راسه خپل هم ساګانی او سهر زیاتو وقالو بی بی عزت فراون نازمون لقسمی با عزت فراون انا لنحن الغالبون چه بس مونگا خو کامیاب شو خوا او تو اوه د شی تا دیتا کامیابیوئے چه برگر خوری انا لنحن الغالبون دیتا کامیابیوئی فعلقا موسیٰ سواهو فغرزو لموسیٰ علیہ السلام امساق بلا فعزائی تلقف ما یافکون ناسا فا دریه کلهغه چریسه ول اسی نظر بندي کولیو د ډډ ډډ را سهم ساګانې جوړ کړیو پکې سپارا ونتې چولیو اچانوار په اول کې نوي حرکت شروع کنو خلکو یوغورو تا چې میدان پاک شو کنه زګاری هم سا یو زل خل وای نو چې بیا سره چتکن ویډیر خلق مړو شپې او بل ور پري واته فلق يصحرت ساجidina پرستاي شو سهران الله تصیجد کو انکی אבי وی چ مونږ ایمان راوړو پربد مخلوقات اګه چې رب د موسی سلام او دارون له سلام دې قال او فرعون امنتم لهو تاسو ایمان راوړو د پاره قبلان اذنه لكم خو اجازت نتړي کړې بغیر زمما اجازت نہ خلق لو اس دا بچي پلاس کې ور کوي چې ګنې زمما اجازت تواجهتی ها چې ما به دسخط نهي کړې انه لکبيرکم الذی علمکم السحر بې شک دا موسی علی السلام مشرس تاسو هغه دې تاسو ته سیر کولې پلاسو ته عالم مندرځ چپي وبښې چې خامخ کټ کوم بلا سن او فاستاس و بدل او بیا هم ځړن ساتم ټول پکې جوړوکې قالو لا وېره هویاګه ساهرانو چې است تکلیف نشته مونته دا بوستړې رحساني مون سره ته مونږ له سذرake د پک شارټ کټ په لندلاربالا تورسو دا بوستړې رحساني مون سره لا وېره مونږ ته بدی کې څه تکلیف نشته وليه ان الى ربنا منقلبون ممکن انقلاب راغ کنه الله یو انقلابی راوستو امونک انقلاب راوست مونږه هوښ‌پوښ مونږ پر رب تا وڑی د لیو ته نه خبر مونږه خواغه نوچې کمسار مال راغلیو ان نتما او مونږه امید ساتو اي اغفر لنا ربنا خطايا نا چې بخنو کې مونږ ترپ زمونږ د ګناو زمونږ وَلَئِنْ مَسَّتْكَ صَاعَةٌ أَنَّ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَلَامٌ شَتَّكَنا ډېر زبردست وسیله ده چې موږ اول ایمان راوړو چې سوق اولی کنا غري الله کول نو مخکې نمبر ورکې اصحابون الاولون کړه لوخه دا معنی به تر د ټوله کېنو قالو لِأَنَّ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْجَمَاعَةِ منګ پجمات کې ټول نمخ کې مؤمنان شو کم جماعت الذين حذروا ذلك الموقف چې دې موقف ته حاضر شيو د مقابله تک راغلیو راغلی کې ټوله دنیا وا ټوله معجزہ اولیذا موږ پګه ټول نمخ کې ایمان راوډ او ډیر خلقو کنه <تصفح> امام رازیوي اي امام بغوي من اهل زمانه نا بدی وخت کې زمونږ نسوکن دي مخکې شوی ایمان ته که روسته بیا ایبا ابن کثیر وموی بسابه اننا با درنا قومنا من القبطي للايمانه موږ خپل ټول قوم نه جي قبطي قوم دي فراعنه دغې نه ایمان ته مخکې منډې کړې موږ الله نه دا امید ساتو وا وحینا ال موسی من وحی وکلم موسی علیہ السلام ان اسری بعبادی چې هجرت کوي او فرعون تنور سموایه نور, نور بوته سوایه بس هجرت کوي او دا بندیان زما بوزا د شپیش په انکم متبعون تاسو پسې و فرعونین لګیدلی او حضرت شیخ معنا انکم متبعون تاسو پسې بکړېشي اسا نہ معنا وکولافه فرسل فرعون فالمداین حاشرین پس اولیږي فرعون په هارونو کې بیا غونډون کې استاد یولېږي ان هغوی له شرزمت قلیلون چې دا موسی علی السلام او دا بنی اسرائیل دکنه یو له ګډاله دا شرزمت قلیلون علیل خونو او داوی دا ذلت پا معنی وصر بیلی دے قلت کلپ معنی ذلت رازی بیکار خلق دے وئی و انہم لنا لغائدون دیمونگ لغسر آوستون کی دی و انہم لجمیون حاضرون او یقنان مونگا طول چیو دا دین یرکیو حضر الموت تیاری دا مارکنا فیران چموږ دینه غړډيري یاريو خطرناک خلق دي ښا ته حق پر زهر زمانه کې دا سي اغي لګيو خلق ته نيريږي و ان لجميع حاضرون موږ ټول دینه په يره کې يو فاخرجنا من جناتهم و عيون الله ځانته نسبت ولې وکړو څه کدا کاری څوک نشي کوله ښا ته به اوسره پر ننا دمرا غیمی و پیوشی پل کند اپا بینس اکرائی دار خوا اپی رانیان طول سر دوالو زگو راواته سن راو آتو اللہ ایداز ما کرده خوا فاخر اجناهم راوی مستو دیلر داغی نا مصر خوٹول یو باغو دلیر نبتاس یو زیادہ مال تخکاری دا ده وعیون دا چنونا او و کنوز دا خزانونا و مقام کریم و محلہ توڑی رزتمن خیستا کذالک اللہ ادازمہ کر دیکھو ارخا ابل سکنشی کولی کذالکا سنع ربکا و ورسنا بنی اسرائیل او د هر سمی پری خودو بنی اسرائیلو تا ار وقت کی چو خورا غلیو پی اوزل بیا فادباؤم مشرقین ولقيتوا قديم اسرائيل فصي بوخ دن ورختو کی دغه وخت کی نهغه ولما ترال جمعانه کله چولی د دوالو ډلو یو بل ادي ټیک زمخ کیتلیو فریس رخصاصونه او خان نو کنه سره سامان دیروه قدیزرو ور ور رسیدو قال اصحاب موسی ان لمدرکون وی مرغردو موسی علی السلامنګه هو لاندیکلی شو قال کلا وی موسی علیہ السلام چې نا چیرې یا ربي سیا دین وشکه عرب زما دي ما, ما تو ولار خیم ما سر خپل رب امداد شته کنه پس واه یو کلمغه موسی السلام ته چې وها په مس باندې د دریا بون الله به کیسوم لار جوړول شو حنا خپل شان ښه تا انبیاء او رو په خلقو غرضي یا نکوهره موسی علیہ السلام سره لاس وانه چوي درياپ ته نکوهره ټوله دله فبر برکو دغه دا بیا شان خي خلقو ته کنيغه خاصيون فكون فيكون سره کول شو موسی علیہ السلام ته وي گزارو کا فن فلقا ټوټي ټوټي شو فکان كل فرقن کتود لازم شوا هر یا ټوکلا په شان دلوي غره فبربر بر او بودری نه شنا حال هغه وخت کی کیمرې چتوي دنی دا بهر نه شنا نه زاروا سمل اخرین الله وی ران ازدی کول مونږ په دغه کې غنور ران ازdishو پنجه نام موسی او مماو اجماین خلاص کوم موسی علی السلام او څو چې سره ټول غوند سمغرقنا الاخرین بیا موږ غرق غنور ان فی ذلک لآیة یقینا تبذی واقعہ کئ ډیر لوی عبرت تیم وما کان اکثر المؤمنین واکثر بکی مؤمنان نو نو الله ولی موسی علیہ السلام سرکار سوړو رو... نو اکثر په وخانو خلکو کې مؤمنان نه پیغمبر ته ورې ځان پاین ربک الله والعزیز الرحیم بشکرب سازور اور ذات تھے دشمنان ہلاک کرل سمرہ خیر اور برکت راغی مصر پاک شو ظالمانو نا زکه په ظالمانو باندې دا ارشی خپای ورخه زماکا بوٹی ساروی دټول حدیث کراغلیو چې جنازه روانه نو نبی علیہ السلام نو صحابه سره نبی علیہ السلام وی مستریح او مستراح, دا صلیح مستریح و مستراح دا دا وی دا صړیا یا مستریح دي یا مستراح دي هغه وی نه چې دا نوم خو موږ ته معلوم دي دانو خدای د نړۍ نبی علیہ السلام نه دې خو یا نیک انسان دي نو دنیا د غمونو نخلاص شو مصیبتونو نخلاص مستریح شو ایا په بدبختی ای نو مستراح سمګا اسمان او خلقو واړل وی او پټيو چاروی او غډي بيزي ارث تینا پیغامشه ارث تی پاره امشه ناس عمر لوی خیر او برکتي الرحیم او مېرबान له بندیانو بنديانو چغې بچکلل واتلو علیم نبای ابراهیم او بیان کا پذي باندي حالت ابراهیم علی السلام اذ قال له بيه ما تعبدون یاد کاشوی اپلارتا و قومتا دست عبادت کوئے حقارت تکا نخوا ما تا عواصدی چتا سوات اپراتا ہے قالو اوی اغی نعبدو اصنا من یرا سبایو عبادت کو د بوتانو فنظل لها عاکفین پس ہمیشہ یو دیتا ناس تو بلکار نشتا دمونگا دیتا ناس قال و ابراهيم عليه السلام هل يسمعنكم استدعونا اسناسي او رس تاسو خبره چې आवाज و تاو کې چې را مدد شي او ين فرعونكم او يذرون يا سفيده بغشته در کول شي دل يا سنقسندر کول شي چې یېږئ ته چې کټ پر باندې واړی سبا بل نا اتخه بل شان خبرې کوي او لیا په سي له ګيایي حدا سينه له اوجدنا بنا كذلك يفعلون مونږه مونږ تیرې خپل مشرانو چې دقه سوی کول نمونږ به غسې کوو مونږ دا غي نه کولې نه یو چې ییدا کړې نو مونږ به امداسکو قال ابراهيم عليه السلام افرئ تم ما كنتم تعبدونا زما خبروموه اورې کناخه امالم جواب راکې خبره کې دا غي چې تاسو عبادت کوئ ان تم تاسو عبادت الاولون او مشران تاسو لومبنو الاقدمون اپ خواني پن نو معذو دا ټول زموږ دشمنان دي الا رب العالمین مگر یو رب العالمین زماتو اس دي ماته مدوست ویلی دی ما او تاون ویلی دا وی ایمان کانو یا غدون الاصنام معلائے تاسو هم نه کوره د خپل عبادت بهوم کوو غداغي بهوم کوو ور سره کنه ځکه ابراهيم عليه السلام وی چې دا نور زما دشمنان دي او دا الله چې زما دوست دي چې تاسو د ټولو عبادت کوو د ټولو مکه وای کنه په کلمن تعبودون اعدائی لرب العالمین استثناء صحیح شو بیا په دې معنا سره ښه چې غرید الله یوازې تم کو د اسنام یوم کو او هغه ذات خلاقنی چې پیدا کړې ما او یه دین پس هغه ماتلار خی سایلر د هدایت او د عزت او ولذي یغزاته او یتعمنی ویسقین چې هغه مالو ډیراکي هغه مالو براکي هر سمې پاو دې کړی اذا مرضت فهو يشفين او کله چې زو بیمار شمه ناغه زما علاج کوي والذي يميتني ثم يحيين او هغه ذات ته چې ما بمل کوي نو بیا به ژوندے کوي يميتني مرګ نه سو خلاصي داغه په هر چا راضي کړه او دا لوی نعمت ته څنګه دلته کې ښکار لچدا ابراهيم عليه السلام نعمتونه شماري رويچ نه ماتونه شماري او دا مرز خو نعمت نه ده کنه نویزه کې دا غي نسبه ځان تا وکړه دا څنګه چې لاما بيمار کی ننن توبه الله و دا قباحت نه بچ کې نو مرز تو چې زو بيمار شې دا په نعمت کې نو شمار کنه ځانته نسبته او يميتونه او يحيين ذوال نعمتونه دي ولي الله ته ځکه نسبته کو چموث خډیرلوې نعمت یې اسړیا چې ته خې په خپل حاضر خوشاله به حاصل شې او دمر باغونه او حاصل شې پرسته خپل وړو په سی بارمان کوي چې یره ذیرا پر سره له نو خويو اوه ادي پیغمبر د موت نه انکار کوي الکه اللذان نعمتهم پیننسوذ والذی اطمع ان یغفر لی چې زو مې څه ته مې بخنه وو کې ما ته خطوي اتي زما د ګناہوںو کرانه اوشي دا به سره وایي شي وي خندي په یوم الدین پر د قیامت رب بحبلی حکمون والحقنی بالسالیحین اے زما عربا بخنه وو کې او بخماتا علم فهم والحقنی بالسالیحین اما يوسف کي دا صالحين نیکانو خلق سره چي کله به ما باندې موت راولين دا حديث کراغلو چي حضرت عائشہ رضی الله عنها په مشرانو کې خپلوانو کې یو 13 شيو 18 سخي سره 18 نیکه کله کوم کافرو کنا نبی علی السلام نغی تاسو کو چیرې غل باه کل عملونه صفای دا ورکی او هډر هکارو نکړي نبی علی السلام وی چې هغه په ژوند کې چرته نه ویل کنا چې رب اغفر لي خطئتي یوم الدین نو ورکی چې په عمر کې غدانو ویل چره نو سبواله فائدہ ورکی کافر له فائدہ نور کی کنا وجعل لسان صدق في الاخرين او ګرځه زماده پاره بيان بیان او پرستو متو نو کیم چې رست ټول زموږ په حق کې درشتیا او خبره کې پمونږه افرین وایي زموږ حق کې ډیر د سناوه د تعریف خبره کوي دا دیوینو امام مالک وایي هرې ته مسایل راوbasicConfig نه قال مالک لا باس ان يحب الرجل ان يسنى عليه صالحا داوی سکنا نه دی یو سړی دی سره محبتي چې زمادي خلق صفاتو نو کی زب ووټ نو یما ان بځای یما زخو مریما او جروست خلق زمو صفات کینو کنه دی سره محبت ته او رافي عمل صالحین او د عمل دا صالحانو خواهش کوي کنه وی زه قصده بي وجه الله چې خالص د الله رضاد لپاره سريامي يا د پکه نیت ني نی. بس له کوي ابراهيم عليه السلام دا سيوي لونو زمام د خو حدا وي دي کې ګنا نه شته ها وجعلني من ورثه جنته النعيم او هر زمال را د وارثانو وغسطونکو د جنت نعمتنا وغفر لي ابیم او بخانه کې زماده افلارته هدایت وتاو کې انو کان من الظالين زکه زي زګ مرحان نذيم بیا هوته علم نو د شرک او کفر او ظالين یې وي په ستر زده چې خو ته معلومه خدای هدایت سوال کئ جو اندې له امر نه دینو ولا تخزني يوم يبعثون امر سوا کمال را پا اور چې جوندو کړي شي خلق يوم لا ينفعوا معلوم ولا بنون فهذا فائدان لن تشغيل مال أو ضعاما فالك يخبر ايمان وعقيدة ليس فالك يفعل مال أو ضعاما فائدان لن تشغيل من أطلع بقلب سليم هم اغربان دتا ورقلش فالك يجب أن الله سرع بروقز له بقلب سليم ابن سيرين وعيه په قلب سليم ستوي وی اي علمہ چتورہ کوښوي کنه چن الله حقن وان الساعه اتيهتن دارب فيها فن الله يباس من في القبور سوره حج کې ذکر شو عاقيده کنه نو اذا قلب سليم دي کنه ها چله حق دي قیامت راتلونکي دي شک پکې او القبرن والاوبيا جون ذکېږي الله به جون ذکېی دا دا سلیم دا ابن اباس وئی ان یشهد الله اله الا الله چې دا گواہی خځ درځه اخلاص کړی کنا دا قلب سلیم دی مجاهد وئی سلیم عن الشرك یو شی دې ټول مطلب هانیشابوری وئی هو القلب الخالی من البدعه او م به سنتې هغه ځلو چې د ببدونارسمون دی نه خالي هغېې شرکم را ځ ل ببد او مطمینې په سنت باندې دا قلې سیم دی نودل خپل معلوم فده ووررکې او لاد فده ورکې که د ګانور په کوي که خیر خیراتې کړي په خپل وختې ټوله پیدا پیدا فې پهتل جننت ل متق ناه نې وکړې جننت دپاره د ور الْجَحِيمُ جا ملغاینکاره بک شي جهنم ډ بهې نه لري شي که نه اوس ډاک نه پر ته د ډک نه دمو آسمان دي که چې دا تلری کې نکاره به شي او د سرکحل خو د فارل غا وقي لدي طب شي نهما کو نومتابابدونونه مندون لا چ معبو نو شو جمعه کی دی اجتا صبح عبادت کو بغیر دل لانا فل یانصرونکم امداد دسرکول شي چتا سوویل او کی یانصرون اولیاءهم او ینتصرون او استاسو امداد پریدا اريخ پل ځان خلاصول شي فکبکبو فیها الټباو غورځول شي په ځانم کې هم دا مشرکان والغاون او د دې هغه ګمراهان چې دې ګمراه کړي و او جنود ایبلی ساجماون لخرې د شیطان ټول په جمع قالو بوای او هم په یاختصمون دیو په جهنم کې هم جګړه کوي هغه بدای تلای قسم په خوذه ان کن لفی ظلال مبین چې مونږه په ګمراهۍ کې وګوره مونږ ته څه پټو جوړ مون کوې دا الله سره نزدي کته او وسیله دا اولیاء کرام دي مون تاسې پتا و چې دا شرک دي اذنسوی کوم رب العالمین چتا سوم برابر کړی وې دا رب مخلوقات سره او په دې اقیدو کنه چې لم کولې شی دیوم برابر کړی و دا سهوم پکې مشرکان در افسره او چا سوک ندی برابر کړي خو مطلب یې دی په محبت کې او په عبادت کې څنګه وامره د الله کول دغه وام تاسو کوله څنګه وام اجزی الله تکول دهم څنګهم طواف نو بیت الله نن د د قبر نه باوم کا سم با حجره اسود کول او د دې د قبر کانه واخ کولوي په دې کې برابرو کنه ما ظلن الا المجرمون نې یو کوم را کړي مگر مجرمانو اما لنا من شافعين نشتم لرسوک شفاعت کو انکی ولا صدیق ان حمیم انسوږ داسې دوست چې پمږ باندې خپشي او خپل پرشی حمیم گرموالی توې کنه خ ولو ان لنا کرتن کاش کې زموږ په راتلل دنیا تا من ته به من المومنین مونږ مومنان یقینا په دی واقعیا کې ډیر اقد اذی کنو اکثر په پوخانو خلقو کې مؤمنان نو کوس لکشن لاسه خبره ده تعلق باه او نفسه کا او بشکره استاد اور اور دشمنان هلاکو لشم او رحیم دې خپل بندیان خلاصو لشم کذبت قوم, المرسلین در قوم نوح المرسلین درو جن کو قوم نوح علی السلام پیغمبران کله چوی دي تا نوح علی السلام یو ورور د دي اخوهم نصبا علا تتقون ولن یری گئی دال لانا بیشک دوستاوز دپارا پیغمبریم امانت گر فتق اللہ واتویعون صرف دو خبری دی سیوانا دال لاناو یری گئی وحدانیت قبول کی اوز ما تا تابداریو کئی توحید او سنت دابا نی ریکن نوارم استاوزونا پا دیخ پلا مسلبان دیسا نديعو الزما مگر پرب د مخلوقات نو بیا دته واما چویریګه دلانو زما تابعداري وکم قالو ویری قوم انؤمن الکا تا تابعداري وکم ثابا نيمان راوړو وتماکل ارزلون او استاد مارګریتا کتلې چپونکګه رزیلان شیو سواء شيو ذا غرزولو شينا استا مارگريتا ارزل خلق استا مارگريشويدين ته په دې باندې فخر کوي قالو ينو علي اسلام وما علمي بما كانوا يعملون زما علم نشته دی په دې خبره باندې چې دي څه عمل کوي نو وما علمي بما كانوا يعملون حضرت شیخ ویمایو تفسیر د دیو جناغستو کني نور پګي دورا سنو د دی آیات دلان دي لیکليو چې نفي د علم غيب جنوح علي السلام وي زنه کوي کوم په غيب زو خبر د دی د پیشینننیم خبر چې زميدار دي که سدي وما علمي بما كانوا ان حسابهم الا على رب لو تشعرون نځي دا حساب کتاب د دې مغرضه پر باندې اک تاسوکي شعور ویم او استاذو کدا مطلبې چې دې دی وښړي امان ابي ثاري دالمومنين نم شړون کې مومنانو لرا ان انا الا نذير مبين نم زما ګریرون کې خکارا ويږي قوم نوح عليه السلام تا کچريمانه نشوي اي نوح عليه السلام تتكونن نا من نخام نو خامخابشي داغه خلک نه چې په ګټو وښتلې شوې دي زکه هر زمانه کې دا چل شوې غوې نوح علیه السلام زما رب بشکره قوم زما دروږ جن کړم ففتح بیني و فتحن په فیصلو کې زما ودي پمین کی پورا فیصله ونجنیه مماه من من المؤمنین خلاص کې ما او زما مرګریز چې مومنان دي پانجیناو عمم معاو پی الفلک المشعون نخلاص که مونگ دلراو سوک چیدو سرو پاکشتی اڈا که کڑی شوي کیم او بیا غرق لمونگا باقی پاتی بعد الباقین باقی پاتی خلق غرق یقینا پا دی واقع کی عبرت تیم او نو اکسر داغینا مومنان کشتی کې سمرا خلق رازی داغ مومنان او وبشکر رستا زوراور ذاته دشمنان هلاکم زمکات نه پاکه کی او وبشکر رستا رحمواله په خپل بندیانو زکه تل ذکر نهود کن کنهوت کی شنو عليه السلام تمون غوی چرا کوشیا یا نوح بیت بسلام مننا وبرکات علی چ زالمان ختم شنو برکاتو نرا له کنه ها داون برکتی ورسا تبارک الذی ذاتل پاغیز لایل تخزیب کړه عادیانو د پیغمبرانو د هود علیہ السلام کله چې وی دی تارور د دی هود علیہ السلام ولذا الله نن یریږه زه خو ستا سوزو په اړه پیغمبر يم امانتګر نو صرف دوحه بریکم ویریږه دلنه او زماته ابتداریو کین انو خو ستا سوزنا په دې مهنت باندې سعي ندی ایواز زمام مگر مخلوقات ات ابنون کل ريعن ايه تن تاسو جوړوي په هر او پوچت چت ځای باندې یادگار چیرې کوم نوی خلق په خبرې کې چوغورا دای جوړ کړې دای جوړ کړې یادگار تبسون ابس او بفي ذی قرونه کوي عمروم ټول ځای کې خراب کړو وتتخذوا نماصعا او جوړول تاسو په بنګلي لعلكم تخلدون ودینیت باندې چې تاسو به میشه دنیا کې ودینیت جوړول نه دی حقانا اجب خنیت جوړای چې زبکه بچ شه ما زمام اهل عیال په کې بچ شه بیا څنګه نه دې نه مته خاغي مر په دنیا کې یو کنه پیدا به کوشش تم به کوشش تم ان کله جتا سونی سه مسافر لرا نونی سه ډیر په ظلم سره دا ظلم پک زیاتوه مې لوام مسافر چې بیولې سم اختر وو پاوی باندې کار سو به وسره کول فتق الاواتیون ویریګه دلاناو زما خبرومن و وتقو الذي امدکم بما تعلمون ویریګه دا غزاتنه چتاسو یی مضبوط کړي اے پاغه سو چتاسو په یی غنو سکه می په تاسو باندې مال دیر دے دی. اولاد دیر دے دی. خاروی انعام ملک ملکونا او یادادونه غم لري زیات کړي اے کنا بی انا و بنینا او جنات و ویون زیات کړي اے په سارو سرا په زامنونو سرا او په باغونو سرا او په چینو سرا إن يحاب عليكم عذاب يومنا سيم زي عذاب دروازه لوین دار سینم تونی تاسو در کړی گنه قالو اوری سوا علینا يهود الاسلام اسی ځان ستل کینو برابر ده پمون وعظتا كتوعظوك أم لم تكن من الوعيزين أو كنشي دو وعظ كونكونا إنها عزي خلق الأولين نديدا دو مونغا كارونا عبادتنا مگر عادتنا دو كخانو خلقو مونغا دو مشيران وعمل نشو بريخو استاد خبر دو وجه وما نحن بمعذبين انه يومونغا چه مونگل عذاب راک لیشیم چه مونگل بیغم شوئی خواه مونگل سوک عذاب نشی راکولتا فکز زبوه و دروغ جنیاک و حود علیه السلام نمونگل حلاکل عبرت تیم اونو اکثر باغی کې مومنان این ربک الول عزیز الرحیم او بیشکر ابستاز و بردست ذات تیم تشمنان حلاکولی شیم او رحم والدیم حدیث کی رازی ہے بود دردہ ادرد پو دمشق کی شام فلسطین کی دمشق کی حجومات کی خطبہ اوی او بیوی خلق تا چه علا تستحیونا تصل حیان درزی تجتمعونا ما لا تاکلونا ما لون جمع او خورای اینا دا نباتی شید دا صلاح و تبنونا ما لا تسکنونا کورونا جوڑ کئی ته اسطلال شید و نور سوک پکراشید و تعملونا ما لا او امیدونا کوي امومی اینا دابا کم ادابا کم او پی قبلی تک شید ویو تیوی اینو قد کان قبلكم مستاس و خلق تر سی خلق ترشوه دی قرون پیړی وی یجمعونا بیر مالونه جمع کړیو فیعونو خزانه ول جوړ کړیو و یبنونا و بدی بهکل فیسقونا بیر مضبوط به جوړول هغه تروسه پورشتا داسې مټکم ځای ودا چونا کمز اوت بل شان ابس لگیا او په دنیا پیسې مالې دنہ فاصبح اعمالہم غرورن وداری امید دنیا د کاشو تشدو کاشو واصبح جمعہم بورن او داری غمالونه او جمعسي چې جمع کړو هغه ټول خاورې هلاک شو واصبحت مساکنہم قبورن او غکورونه ولا قبرونه جوړ شو ویتا سر رسول صلى الله عليه وسلم کوي تکور نه خصاص او قبر نه دی کذبت سمود المرسلين تر او جن کليو سمود یانو پیغمبران ل راکل چیو ویدی تارور د دی صالح علی السلام الا تقون نېریګه دلان زاستاز د پاره پیغمبریم امانتګر نو دو خبریکم فتقو لا وطيعون دلان او یریګه زمات ثابتاریو کن نوارم استاسونا پده دعوت بانیس عجر نده مگر پر عبد مخلوقاتو اتترکو نفی ماها او نا آمینین تاسو بپریخو دهشه پده دنیا کی پده نعمتونو کی پا امنو مرک بنی في جنات وعیونن پده باغنو پچنو کې وزروعن او فصلونا ونخلن او داسکا جوری تولعوها حزویم چه غندلی داری دیر دي دی اسم که جیب خیرازی کنا و داری غمیوی کنا توی اگه گوتی ویلوارولوما نو بس ما تیگی داسی کچا و نازک فلوها حضویم وطن حتون الجبال من الجبال بیوتن فارهن او تراشای پغرونو کی کورونا دیر ماہرے، دیر استازانیے فارحین استازی محارت تاوئی جنہا مصرین خواہی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی تکا پا گٹا کی بی کور جوڑکا و تاکھونا و دروازی ارس داگی درگی ہوگی ہوگی ہوگی نو وہی ری گہ دا اللہ نوزمہ تابیداری ہوگی تابیداری مکوی در رائی دو مشرکان دنیا پرستو اغه کسان چې فساد کوي په زموږه کې و اصلاح نه کوي اسی کومې ټو جوړ کړی و نه مشرانو او او وی چې مونږه اصلاح کوو مونږ د دې لپاره خلکو بهبود او د عزتونې جوړ کړو ها الله وی اصلاح چته کوي قالو ویږي سموځانو یې نما انت من المسحرين بشکته هو تابان دی جادو کله شوهی دی یو دامانه چې زه سحر نشی جادو دا بانده او جادو در باندې شوهی او که زه سحری نشی پښمنی تویی ته په خپل خوا راکې تو څنګه پیغمبره مان تل لا بشر مثلو نه نه ته مگر بند زمون کوشان راول یو معجزه کوي ترشتینم قالوی صالح علی السلام دا ناقه تناقذک هم ده لها شرب ده ده نمبر ده ابو ده يو رضا ولكم شرب و يوم معلوم استاذ ده پار نمبر ده ده روز معلومي او مرس ده او ضرر سره او بنسی ته صلح عذاب ده روز لوی فاقروها و طول حلاق اکلا تکلی اکلا فسو په ندامت توبا نو کنا فاخضاوم العذاب انیو العغیل العذاب و بیشکا و دیکھ دیر لوئے غبرت تے غدا دی چنو اکثر پاگی که مومنان صالح علیہ السلام سرویاتیاتا نمرگریشیو دخپل قومنا دا اکثر نو کنا او بیشکر افستاز اور اور ذات تے حلاکی دشمنان او دیر محربان دے اخلاسی خپل بندیان تکذیب کړې حکم د لوط علی السلام پیغمبرانو کله چې وی دیتا رور د دی لوط السلام ډیر خلک په دې غلطه کې پراته دي فلری پوره ها سر ابن قیم پوره چې د قام د لوط علی السلام کوم عمل دی غو ذکر کړي نو لی وقت نو متاخله غلطی ده دا, دا سنوي چه فعل ده قام ده لوت علیه السلام حالا که ده پیغمبر ده نم نده ده غی عمل لره نم جوڑ که ده خود آغا بیاده بیده, بیده کنا نفعل ده قام ده لوت علیه السلام و تویل ورده دی بی پلندر اخلاص چی اوی دی تارور ده دی لوت علیه السلام ولی نیری گیدان لانا بیشک از استاو ده پارا نو یری گئی دا اللہ نو زمان تابیداری اوکیم نگوارم ستا سنا پا دی دن باندیس عجر ندی عجر زمان مگر پربد مخلوقات اتاتو نت زکران من العالمین تا سو ناشنا بی دت شوروکو رات لکو اے ناری نو مخلوقات کی او پریدی تا سو حغا حلق لکم ربکم من ازواجکم چې پیدا کری تاسو سو لربستا سو جستا سو چ مخکی ویلو جهاوله بناتی دایو بلن تم قوم عادون بلکی اتس قوم د حدنا اوریدون کی ویږي چې کمنه نشوي الو تل السلام د دې خبرونه دتكونن منل محرجين نشي بتو د شل لشون قالو تل السلام انی لعملکم من القالین زخستاز دی عملنا کرکا کوم ماله باخې را دا د انسانانو کار دی زو تاسو عمل سره بغوز او حسد کوم ما ودا غره بو کوم مقاله ربي اعز ما ربانچنی مان بچکی و اهلی زما مرګریوم دا غي عمل لا چدیه کوي فاس بچکه مونږ دلراو اهل دلرا ټول مگر ناغه بوډه چې غفاطه ش پازاب ولاو کی ثم دمر الاخرين باهلاكهم غانور او ورهم په دې باندې باران د کانو فسالم تلمن زريين دیر بده اغواران دې رول شو يقينن په واقع واقعا کې عبرت تیم او نو اکثر پوي کې مؤمنان او بشکر استاد اور اور ذات ته رحمان والا كذوا صاحب الايكت المرسلين دارو جنکل بڼوالو خلقو تغمبرانو لرا شعيب عليه السلام لرا اذ قال لهم شعيب الا تتقون کله چې وې دي تا شعيب السلام چولید الله نن یې ریګه دې دې کې اخو مې اکثر مفسرین ته دا ما خبره جوړ کړی دا چې شعيب عليه السلام خلق قوم مدینوالو عدا اصحاب الایکد د د قوم نو دي تراله لګل شي وکنه ابن کثیر په دې رد کوي چې دې لپاره استرل نشته ده کاخوم یو نو نو دا څه خبره ده د دې نه دا نه دا هم د یو قوم ته نامرات ده خو چې کلی ته نسبت کیږي نو اصحاب مدین وته او چې د اخیر از موکو ته نسبت کینو اصحاب الایکو وته وی وینه ویګانې ځانګلې وی داب انیلکم رسول امینن دپار تاسو لپاره پیغمبریم امانتګر لپاره خبره باندې او خاص کرپدی مسئله باندې نو تاسو سرپ دین کې خیانت کوما فطوم بیانه زنه انا تاسو سرپ دنیا کې خیانت ویری ګیدر لنه او زموږ ثابت داریو کې نو غانم تاسو نه په دې په لواظ او نصیحت باندې نه دې اجر زمامګر پر عبد مخلوقات و څو زلداوي نو چې دا دلیل نه یې کنه کو دی باندې چې په دین باندې حجرت حرام دي چې ايا ويا تین دا حرمت قطعي ثابتي او دا پیغمبر هر یو پیغمبر داوي چې زستاسو نه څغړم نه غوري و او فل كيل برکه پیمانی ولا تکونو من المقسرين مکیګه کومون کو نه معلومه خلق له مکه وزنوا بالقسطاس المستقيم او طول کوي په ډنډه نیږي په خانه ته لږه سیوه اسکیلونه مې نو نو نو ټنده ته به کا ته بار چيو په لوي سر او بس دا به انصاف او قسطاس ولا تبغى الناس شيام مكمن خلق الرمالون ذاغي او مګر زه پز مکه کې فساد کوونکی وتتقى الذی و یریګه دا هغه ذات نه خلاق کووم چې پیدا کړی و او جبلت الاولین او غ قومنلهم بني قالو ویری انما انت من المسحرین اے شعب اسلام تا باندې سحر شوی دې چې دا خبرې کوي کله وتی اسلاتو کتامروکا او ما انت الا بشر مثلنا نه تو مگر بنداز ومن و این نزنو کلمین القاذبین زمون خو یقین دی پتا بانده چه در اغجنی فاسکت آلینا کسفم من السمای که خام خاتمون یر ای که نا چه قیامت باشی آسمان برا غرزی گی زمکا بدا سیشی وی ووسی یو تکلا رو غرزا رو غرزا پمونگا دی یو تکلا دا آسمان که ترشتینی خبره که اغا پیغمبران دا غرزی که الله برا غرزی و دا دی او انبیاءو دا اعتمادو قالاوی شعب علیہ السلام رب بی آلمو بی تعملون رب زمان خبوئی گی پا آغا عمل چی تاسوی کوئی فکذبوو در او جنی کو فاخذوم عذاب و یوم الظلح پونیو لغی لر عذاب د وزید سوری در د وریزی سلح وریز توی چې چی در گرمین از شو کل یو پلا کل بل پلا انو دو سوری لیان دیر آلو اللہ پی دو پاس نوورو ورغو بے شکر دا عذابو دروازی دیر لوئے اقنان پا دی واقع کی عبرت تے او نو اکسر پاگی که مومنان العلق باقع النفس کا اے پیغمبر زانولی حلاکی دیو جن چل یکونو مومنین او بے شکر افس تازو راور ذات تے دشمنان حلاکو لشی او مہربان دے پخپل و بندیانو وانه لتنزيل رب العالمين او بشکدا قران نازل کړي شوی دی د رب العالمین ته وجوکی مکی والا او تا نبی لسلام ته نو کدی وی چې دا ته د ځان نه جوړین او نه داخد الله حکم نامه ده هغه طرف نازل شوی دی او نازل کړي دی لرا جبرئیل علیہ السلام على قلبك استا पजलبان دی لې من المنذرین چشیتو دی راون کونه بلسان ن عربی مبین په دی رسان جوابان هغه جواب چې عربی دا اوازه حضم سفیانی سو ریوئی چې لم ينزل وحی الا بالعربیه وحی امش په عربی راغلی و په دې لغت باندې راغلی و, شو. و لبی زبر او بیا پیغمبر په خپلې جبته نه تعبیر کاوه نو کنه انور کتابونه پروي برانې په سوريانه شو ویناو لبي زبور الاولين او به شک دا قران چې دی د پاغه په کتابونو کې وو چم بیاه تنازل شيو هغه کې هم دا قران حضور چې جبې بدللا وا دیو جن دلته کې مفسرینو تینا دا دلیل نیولې دی چې پته دا بیا ځمې ما یحتج به په دې آیه سره دلیل نیوي شي فی اننا نقله الى لغه اخرى ک قرآن په بلې ژبې کولی شو دا ګډيرو لیکللی تشور دوی لیکلی آیاتونه به کې نهي نو لا یخرجوه عن كونه قرانا حقیقتا بالقران و زکجی فقواذ په یعرب کینو او الاوی دا قران وی پاوی کتابونو کې وکانا ل اطلاق اللفظی بین او فی زبر الاولین مع کونه فیها بغیر اللغه العربیه ابوبکر جساس وی واحتج والهدايه ذې په دلیل نیولې لري چې قرآن قرآن وو ان ترجمه بغیر العربیه دا قرآن په قرآنی اگر کو دی ترجمه په غیر د عربه نه وشو تاسو نو یې فیکونو دلیلن علی جواز القراءه بالفارسیه دا سټول احناف نه دی صاحب د کشاف خوشافی دی او غوی دا دلیل دی امام ابو حنیفه چغویلو چې په مانځکه او سره 파ربنی قادر نه په فارسی کې د مونږ خیر دی دا داوی دلیل دی روح المانی بیا بیا وایي چې اگر اوجو کړی دا اگر اوجو کړی دی خبرینه دا که سی وایو نو کا اولا می یکلهم آیه تن دا قران د دې لپاره عبرت نشو پدې مننر اوړي آیا علما او علماء و بنی اسرائیل چې په اوښیو پدې باندې علما د بنی اسرائیل په خپلو کتابونو کې یو دمانه چې خپل کتابونو کې د قرآن صفات لیدلې وکړه نو علم یې پر هغه چې د حق کتاب دی ابن کثیر وی یجدون ذكره في كتبهم التي يدرسونها دی بني اسرائیل په خپل کتابونو کې چې داغي درسونه وکول او پاره کې د دینوم لیدلو چې قران کنا هغه اوس پیمن راوړي اته هم دار چې کم مؤمنان شو عبد الله ابن سلام او نور ناغیراله قران تکیناست کنه خدای دې عبرت خبره نه ده وَلَوْ نَزَّلْنَا وَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ اللّٰهی کمون نازل کروه دا قرآن فی او عجمی ساری بانده خواه فرومی پا فارسی فا دیوم دا نازل کروه چاگل بلکل عربی نور او اغفا خلقو لوست و خفصاحت و بلاغت سارا دا معجزنو فقر اهو علیهم چی لوست او پا دی بانده ما کانو مومنین او بیا موږ دی ایمان نراوړي غريتام یو لر او یو زړه کان اے اعلی من مینل اعاجمی مما لا یدری مینل عربیته چې بین پویدو او بیا د پیلوسته بی خلک د عربی پشان تي وللا دی ایمان نراوړي ابا زه غډیرم وباډا کړي را چې د اعجمین نړی تر ساروی واستي حیوانات خوا اس خوا دا موجز الله یو ما تو خو چې یو جانور دی هغه قرانوی هډیر په قصاحت سره ویل هغه سره جهالق واه حیران دي ولی ګردی ایمان نه وړيخه ذکر مست صورت کې مثال راځي نمل کېخه دا معنا او تفسیر کې تا نشته هو قزا الک سلک نا فی قلوب المجرمین الله اذا وجذا چې دغه سمیران نهسته دي دا, دا, دا کوفرو او انکار پر زړونو د مجرمانو کې زمير دي تراجه دي چې مخکذ دي کوم انکارو ن ذکر شو ابن کثیر وی الجحود والعناد تر دې پر زړونو کوي ابن عباس او مجاهد وی ادخلنا الشركا والتكذيب ایمان بغویوم مدارکوم وی د ټولو دا ته نو لا يؤمنون به ها قرآن امتعید که ظلکی صدی لا يؤمنون به ایمان راولی پا دی بانده ترغی چوین عذاب دردناک بسرابا شید عذاب دی تناسا پا ادی با پو امنشی فیقولو دی بچگه هل نحن منذورون ایخو دی مونت انتظارو کی یا اللہ مونت لما هل نحن منذورون ما نادارا ایمونت انتظار کولی شی او بیعظا بینایست آجیرون اللہ ایگور از مونگ پا تلوار کئی نزو بولا د دا محلت ورکا ما او سفیدہ پا کنشتا نو افرائیتا خبر راکا ما تا امت تانا هم سنین کز دیل جون ورکم دیر کالا سم جاہا هم ماکانو یوادونا او بیارا شدی تاغا قیامتو چدی سروادکو لشی ماغنا عنہم دفع دا فا با نیکی د دینه ما کانو یمتعون اغه جون چې دې تیر ک دنیا کې سفې ده بوله ورکه جون کې خوشنیشته چې ایمان نه راوړي کنه اما اهلکنا من قريه الا لا امنذرون مونږ نه دې کړي یو کړي مګر داغي د دا پاره يرون کیو ذکران نو دا قران نو عبرت دې یو ځای معنا حٰذٰ زکرٰ څنګه چې قرآن د دې امت لپاره يرون کې عبرت کنده اسه لاغید لپاره ومو او ما کن نا او نه یمږه ظلم کون کې پابند یانو یا زکر د مخکد لپاره مکول له ودي چلو ی هر کلي لمونذرین لګلی اوسه لپاره لزکر لنصیحت ولی الله ظلم نه چی چې خبر ناسا پی ډون حمله شي د او ظالمانو کار دی الله چ داسې نه کېږي وما ت ذلت به شاطین او نهنااز لږې پهې قآم سره شي طانان د ډیررو دا خیالو چې نوبي د سلام معې وبان اوسه و کې شپه سرورې خلکو لهپې غورو ورکول یو خزه په کوم اه Middle solamente و تغلب من من ویش sympathاشان jack г famouslyكره این كان شضر او بBravo جنگو ثقلا في كلها snapواد curs CDU اجلس غضو انام رما كان من حنا خلاف ما والاpancer ان boys play with me ان Blocks و one greث او اللهم شرف آن اعمال إنهم عن السماعي لمعذولون هذا هو خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة معذولة فلا تدعو مع الله إلى آخر رد شرك ما بلا سرد الله نعمدت قارب الأربع فتكونا من المعذبين ورفع زعبنوك دي هذه قومون توقورك نحر وانظر عشيرتك الأقربين اے پیغمبر او یارا وا هغه خپل قبیلہ نزد دین نزدیم د حق مخکدي رضی او یارا واه وقف جناحکم او کته سات اعلی سنا د ادب لمن اتباعک من المؤمنین فارجع تناغری هغه چا تاجستان مرګرتیا کوي د مؤمنانو نا نو ټیک ده قران ویخه چې د مؤمنانو د موحدین نو مرګرو خیال وساتي ګور پیغمبر توہیخه نو موږ به خیال نه ساتو هاغه څوک وي چې دې خیال ساتي پر دو تا ډو سپیس اړه نه وي نو یې پرانوي لیدینو پر دیبګی چارو واستي اغه وي چې لمنیت تبعکمن المؤمنین یادی زموږه پر دو سره کار دی چې موحدین زغی تابع داری وکه فإِنَّ عِصَاكَ كَدَخْپُل ستا خلاف کوي فَقُلْ وَتَحْكَرُوا أَيَّا إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ دېغه حديث دی ابو دردا هیو حدیثو الناس او یفتیهم بیا ابو دردا به شامت ناستو حدیث به درس به خلق به تناستو او فطوی وی ورکولې خلق بوته دا سره نږدې کېدکې ځکه نه و ولدهو اله جنبهه واهل بیت هی جلوسن فی جانب المسجد اخپل علماء له زمانو نوسی خپل خلقه غریب هغه دې یوات سره له وکوله فی جانب المسجد يتحدثون جانب گب شپ لگاو فقيل اليهود طويل شو جماعل الناس يرغبون في ما عندك دا, دا ولي دلر خلق راضی او ستانه علم زدکیو او تا تر نزدیکی او اهل بیت کجلسون لاحینا خپل خلق دا غزه ناس ته اخیر سبق کار نشتر چې د اسودی سن دی فقال اغو حدیث وی په ني سميت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما پیغمبر نو ور ایذلی یقول چې چه ازهد الناسی فی الدنیا الانبیاؤو دیر پاک خلق پا دنیا کی پیغمبران چه دنیا سره ستح لقنو منا محبت او اشدهم علیه الاقربونه او سخ دشمنانی یسو کو پلخ پلوانا و اشدهم علیه الاقربونه او نور خلق واسران نکا اخ پلو نی وذئ وذلک فی مانزل الله او اذا قران کیشته نو دایات و تووی چوان زراشیر تکل اقربین ای پیغمبر اخپل خپلوان اخ و يروا و يروا او بیا اخر کې دا و چې کوستا خلاف کوي فقل انی بریئ من ما تعملون زې خپل کار کوي تاسو زمانہ ای برتوانه غستا د زمانہ پیداونه غستا دما کار صحیح تاسو به نمانه انکار وکایو د بواسطه او تاویداریکو ما هوا یو تازه به زار امدغ عامل نشه تاسو کوي او توکل علی العزیز الرحیم او اعتماد کوه په هغه ذات باندې چې برکت واله ذات ته ولي که دښمنان هلاکه نو دیم برکتو ک خپل بنديان اخلاص کی نو دبل برکتو ذورور ذات رحمن واله اگه ذات و یرا که چه تاوینی حینا تقوم و کل چه تودری که بیانتا اگه اللہ خوخو نو ذکر کنخ کنی اگه خوخو ناستو مو اولادو مو گرزیدم خدا اللہ دا اگه خوخو چه ده بیانتا ادری که اویچ الحمدلللہ نحمدوهو و دیو جانا حضرت شیخ جواکینا سنو یو بوداو اغه وی چې ته وې منبر کې نه نرماله جوړار ش دا ای کنه چەڵاو ته ګورنه خلق به ته نه ګوري چې حينہ تقوم وتقلبك في الساجدين او ویني دل را ګرځې دلستا په دې صحابهو کې سیدین معنا ټول کوي ا مين ابن جریر وی دا نور چېې چې ته ګې را ګځې په ديمونځ کو اونکو کې ان او سامي او لالییمې شل لاړ دون کې اوپ دی هل او نب وکم هودي تي راس کړړو چې دا تهتهشيطان را ځي اوې والله راړي نهلاوي نه هغه دی نه دی غبلڅوک ایا خبر کم تا سوپاگا چا چې چه نازلیگی پی شیطانان تنزلو علا کلی افاکن اسیم نازلیگی پا هر دروغ جن او گنانگار یلقون السما دا شیطانان یو مانا دارد غکی او خبر چه سخبرو آوری کنا نو اگا افاک و اسیم لیرارسی چی پا دیز نو او نو او سنداسیاں ناستی او د دې شیا تعینو سر رابطی نا خبر ولا رارسین دی په دنیا کې نه شرکې نو شرک خورشی ک نه خ السما یو دمانو چلتو وق دی دوی معنی یلقون دی رسید خپل مسموع د سماع معنی د مسموع سره چسیو ری دلی ک نه نو ذره رسیدی نجومیان و صاحرانو تا و اکثر کاذبون او اکثر پدی کده روخ جن دی نور و سرمرگری کده دا زاننا و الشعراء و یتبعهم الغاون او شعراء چې د دنیا دی روانی پاغی پسې سرکش خلق گمراه خلق لکده اغا ادنازی کرکو چی دی روان دي نو اغا سرکش دن چی شعراء بلاسی علم <سؤال> تراتنگوری انم پی کلی وادی یحیمون چه دا شایران پہر کندکی سرن نباسی <سؤال> چه سواتو <سؤال> او اینو پاغی پسی بروانی دی پوری جوڑکا وی دی پوری جوڑکا پاغی پوری وجوڑی کارسی ہوئی پہر کندکی حیران او پریشان دی یحیمون دی جانورو سی پتتے حاما یحیمون راضی وانم یقولو ناو دیوائی مالا یا پالون اغه چې کوي نه عمل پین کوي څه دا سي ځان باور وسي بل باور وسي زتا او تقلبه کې دو کفر او شرک خبریو کې او عمل پین کوي ها مغراغه کسان چې ایمان راوړل دي عمل کړي صالح و ذکر الله کثیرا اوږي د الله صفاتونو تعریفو ن کوي ډېر ډېر په شعر کېوم چې نبی با اللبيد قال في اشك لبيد شيخه كلمه راز چې لبيد ویل دا چې الا كل شيء ما خلى الله باطله وكل نعيم لا محاله زائلوه وی لبيد ویلو جهر شيء چې الله نسې واده دا پناکیږي دا پناکیږي هر نعمت بزایل کیږي بيد دينې نعمت نه کنه نو دا پاکستانه کنا چيږي شعر روح او توحید پکې نو د دغه اجازه قرآن پکې وانت سرو او بدل اخلی د مشرکانو نام من بعد نماز لمو پس داغي چې دی باندې ظلم کړی شوی دی د پیغمبر او د اسلام بد ردي ویلې په شعر کې نو کدا مسلمانان شاعران دغه بدل اخلی نو دا تا اجازت اجازه ته بل کې پیغمبر او حضرت حسان توی چې ارمی وایا وایا استاده یو یو شعر په دې باندې د غشي نزيات درد ناک لګي وای غن او په جمعهت کې په منبر کې خولو ولیغه ټول توحید شعار کنا دا و کنه چرتابوره رسې په جمعهت کې شعر ویلو نو عمر څه براباصې زو ناغو تېګوري ما په دې جمعه کې داغه چا د مخکې شهر ویلې چې استانې غورو غری ها نبی له سلام الله وتعالى نو خو غو استنو کنه نه پری خور نو ما ډیر کم شعرونه دي چې دا توحید د پاره دیو توحید نو واخلي ابي او پکیر سره بلا غری کنه وسيعلم الذين ظلموا او زرده چې پوي به شیا کسان چې ظالمان او مشرکان دي ايمن قلبيان قليبون څکوم زید اوړې دوتا واوړې دل دی هو په جنت پته او دا زيت واوړې دل چل تاړو زې نشته تا د مکانن زې کم مقرنينه واخره دعا